Biografii Memorii Biografia unei capodopere Fântâna Turmelor de Lope de Vega, o emisiune de Valentin Silvestru.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 Printre cuvintele acestea, trufa și ce dezvăluia nevoie înțelesul, trebuie să fie și povestea satului care s-a răsculat împotriva feudalului tiran, omorându-l. Întâmplarea s-a petrecut a Evia la 23 aprilie anul 1476. Satul există a Evia, la 30 de km de Madrid, spre sud-vest. L-am vizitat, se numește și azi Ovehuna, fântâna turmelor,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 Și gata <laughs> Nu trebuie să te încrezi în niciunul <laughs> Nu uite ce spuneam eu Ce-i sfada asta? Frondozo, vengo și barizo Vin gata? pe urță sfădindu-se de mama focului Să vin Nu, nu, nu, nu. Văd nu mi-ești de niciun ajutor, Iat-o pe Laurenția cu pascoala Așa, ele vor pune capăt acestei neînțelegeri Da, aici să le întrebăm aici, aici, aici, aici. Și dacă vor fi de partea mea, fiecare din voi da. îmi va da simbria lui oh, Primiți? Eu primesc mego. Dar tu, dacă pierzi, ce dai? A, dau praștia asta care prețuiește pentru mine mai mult decât un hambar oh. Când sunt atacat, vezi <laughs> bine <laughs> Dar tu, Frandozo, primești? Desigur E Dumnezeu se vaibe va în pază frumoase, Doamne. <travaille> <laughs> doamne. Oh, ne-ai spus, doamne, Frondon? Da, da, voiam oh, să ai, fiu da. la modă. Hai, lasă asta. <laughs> e, era cuprinsarea Eu și Barildo Așa? am pus împotriva lui Mango. Da. Bine, dar ce susține Mango? un lucru de netegăduit. Da da. da, da, ce spune? Da. Că iubirea nu există. A, de obicei e un fel de suferință, Barildo. Ah, vedeți, rog, suferință? sau nerozie, dar fără iubire nu s-ar putea păstra lumea. Dar exact nelămurește Lăbunește-ne, lamurește, -ne, Eu spun că omul nu poate să iubească pe altcineva, Decât pe sine Iartă-mă, da n Cum adică minciună să fie căldura Cu care un bărbat iubește o femeie Sau animalul pe semenul a, a, a. lui așa e într-adevăr, bravo Pascoal da? Eu numesc asta dragoste de sine da. Și nu dragoste Așa cum înțelegeți voi și oh, la urma urmei ce e dragostea? Mm? Dor de frumusețe Aha. Da. Și din ce pricină Dorește iubirea această frumusețe? Ca să obțină ceea ce vrea? Uh -huh. Aha. Și asta nu înseamnă oare iubire de sine? Desigur, Mengo! Și oare nu pentru propria lui satisfacție caută omul să obțină ceea ce vrea? Ba da... Ei, atunci nu există altă iubire decât aceea de care vorbesc nu, nu, nu, nu. Adică iubirea pe care o caut Și-n voia căreia mă las pentru plăcerea mea Nu se zice că era în vechime ah. unul Platon Aha. care învăța pe oameni Să iubească doar sufletul da, Și da. virtutea ființei iubite da. Da. Asta înseamnă să închizi dragostea în cără Așa e. Pascuala are dreptate! Ce, nu, nu le mai cânta și tu un strune, Pascuala? <laughs> mango, mengo, mengo! Mulțumește cerului că nu ți-a fost dat să iubești. Da? Tu iubești Laurenție? Da? Îmi iubesc cinstea Dumnezeu te va pedepsi cu gelozia oh. <laughs> Bine, bine, dar nu ne-ați spus cine a câștigat răbășat Așa e, cine? Pentru neînțelegerea voastră căutați alt judecător oh. Păi, Laurenția nu iubește, iar eu Nu am experiență oh. <laughs> Dar numai decât pe scena senină se aud acorduri neliniștite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 Oh,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 decât de avuții. Aduce darul darurile la picioarele seniorului nostru! Două vase de pământ ars și smălțuit. Un câlb de boboci de gâscă. Priviți-i, stăpâne, cum, furișindu-și capetele printre zăbrelele cotețului, cântă gloria voastră războină. Zece purcei de lapte. A, au pielea mai fină decât mănușa. O sută de perechi de claponi și găini. Au rămas coco cocoșii din toate satele din prejur. 12 vurduhuri.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 De culo să nu plece, atunci da. Hei, voi dau. Stai, stai, stai sunt -sta naureția, Pascuală! Ce vrei? Comandu, vrea să-ți vorbesc no. Apropiați-vă, no. zilele trecute mai disprețuit <gătă> vorbește cu tine, Pascuala? <gătă> cu mine? Vorbesc cu tine, sălbătăciune frumoase, Și cu cealaltă ciobăniță Nu sunteți voi ale mele? Ba da, dar nu pentru orice. Nu vrei să intrați în casă. Înăuntru sunt bărbați. Hai, haide, nu vă fie teamă. Dacă ar mai intra și tata și vreunul din oamenii din sat, am putea intra și ar, noi. Intrați, intrați că vreau să vă arate hai, hai. prada de război. Nu, nu. Portunio, <gătări> să intre și pe urmă închizușa mai da. gândiți-vă. Eu vă aștept în undeva. Hai, hai, hai, haide. nu,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 Gândindu-mă la tine, dar eu ori cu putință, ca un chip atât de îngeresc, să ascund asemenea cruzime. Înțelege, Laurencia, tu pentru mine ești viața și vreau să trăiesc întotdeauna lângă tine. După cine vom cununa. Da, vorbește cu tata, pentru că, deși nu te iubesc încă, s-ar putea să-mi place. Laurencia! Se apropie cineva. E comandorul. Vine de la bunătoare. E cu o pe da. Ascunde-te în tufișul de coroane pe de frondozor. Ah, nu e neplăcut să mergi pe urmele unui cert fricos și să dai de o fată frumoasă.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 care reglementează cât de cât raportul între seniori și supuși săi. Supușii, dar nu sclavii săi. Dumnezeu să aibă în pază pe oamenii cum să cade. Nu nu, nu, nu, nu, nu vă sculați, nu vă sculați. voastră să ia loc ca de obicei.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 La oraș, bărbații, ne sunt recunoscători dacă le ținem după nevestele lor. Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Încercați cu aceste cuvinte să ne deci M-am săturat! Haide! Cărați-vă de aici! Nu au ne spuneți asta, pune. Plecați repede din piață! Să nu mai rămâne nimeni aici! Ce a ați auzit? Hai, vedeți-vă de drum! Plecam, plecam. Dar nu așa! Cu fruntea sus și nu toți la oaltă. Viecare să se ducă singur la casa lui. Stăpâni vă conjur să vă liniștiți. -o dată, mai, Sără noi! voiau să țină sfat în lipsa mea. Auz! Cine lor? Mă mir că am răbdat atâta! Nu no, știu să-și ascundă gândurile stăpâne, dar nici voi nu vă stăpâni sentimentele. <gântări> Au pretenția de a-mi fi egal. <gântări> și țărănoiul acela de ieri seară nu. trebuia oare să-mi ia Nu. Și să rămână nepedepsit pentru trofia lui? Nu. nu aveți nicio grijă, stăpâni! Nă unde o fi acel de frondozo. Iar în la să se învârtească Aia? pe aici un copilandru, care ia drept țintă cu arbaleta jeptul cavaler, de spada căruia tremură Cordova și Grenada.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 Uite-l că vine împreună cu unchiul meu, Alonso. Da, îi voi vorbi. Așteaptă clipa cea mai potrivită. Da, dar tatăl tău pare supărat. Deocamdată o să stau ascuns aici, nu umbră. Te las, Frondozo. Da. Dar sunt sigură că nunta noastră se va încheia în chiptericii. Laurensia. mai cum îți spun, Alonso, felul sau de a se purta i-au făcut pe toți să fiarbă de mânie. Un desfrânat, da. un neleciuit. Ah, oh, biata Hyacintha... În curând Spania va asculta de legiuiri noi. E adevărat că marile maestru Telesiron a cucerit pentru cât va timp cetatea Ciudad real. Dar iată că lucrurile se întorc acum împotriva lui. Pare să că va fi înfrânt în cele din urmă cu tot ajutorul pe care îl dă comandorul. Hmm, pentru Hyacintha va fi totuși prea târziu. Era o fata atât de cinstită. Da, da. Pe urmă, l-au obiciuit pe mengo. L-au vinicit. Mai vrei să știu una este bani. Se spune că nici femeia lui Pedro Redondo n-a avut o soartă mai bună. Ah, se pare că cineva pe Și mie mi se pare. A tras cu ureche la ce vorbeam Da, da, da. Stai eu, cine acolo? Eu! Eu! Eu care.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 Numai prin faptul că poartă pe pieptar o curce atât de mare. Glores, Ortonio! luați baston bastonul de primar! Luați-l, stăpâne! Nu-i nicio supărare! Cu bastonul acesta îl voi bate ca pe un cal <gătă -i> Sunt stăpâni! n S-ar zici că trebuie Na! să Nu! Să bată un bătrân! Îl lovești! Pentru că e tatăl meu! E porumbița asta trânge afară! n no! 10 soldați să o păzească? No! O să vă învățăm pe toți rânduiala! Pe toți Pe toți Nunta no s-a schimbat în un mormântare. Uh! Diavolul a adus tocmai astăzi!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 Nu Încă nu este Esteban. Dacă nu vin toți, atunci suntem pierduți, Marildo. Nu știința pe cea mai mare parte dintre sateni. Frondozo e închis în turnul comandorului, pus în fiare. Iar fica mea, Laurenția, se află în mare pericole. Mai este Esteban! Nu se gaja. Mai mierca nu stă și mai tare roșu. Uite, înțelegem, dar ia seama Esteban. Mântuirea noastră se năsluiește în taina cu care vom lucra. Mm. Ce ce e, ce e acolo? Ha? E bingo! A venit totuși! Și eu voi lua parte la această adunare. Oricât de vii și dureroase ar fi în amintirea mea loviturile de pici pe care le-am îndurat. Iată-l și pe quadradul ca-i ai suntem toți! Vorbește, Esteban!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 Trebuie să găsim alt mișloc. Dacă ați ascultat propunerea mea, vă sigur că am eliberat satul. În nu în e cu putința cu... lonzu, Timpul e prea scurt. Mai încet, oameni buni, mai încet. Dacă este descoperită într aceasta, poate costa viața vreunea din noi. A răpit cu o grozime nemai auzită pe fica unui om care cârmuiește soarta satului nostru, iar lui i-a cap bastonul de primar. E frondozo! Îl ține legat în fiare. Mm. Ce sclavi au fost supuși vreodată unui tratament mai înjositor? Ce? Și ce vrei, Alonso? Ce trebuie să facă poporul? Să-i ucidă pe tiranul! Noi așa suntem așa. mulți, ei puțin! Da. Să ridicăm armele împotriva comandorului Stați puțin! Așa. Aceste hotărâri nu trebuie să luăm în pripă, dar nici să pierdem timpul chibzuin prea îndelung. Tiranii ne ard casele, ne dau foc viilor! Să ne răzbunăm! Să ne, ne răzbunăm! Cine? Tăceţi! cineva! Cine e? lăsați mă să intru! Am și eu dreptul să iau parte la adunarea bărbatului! Cine să Deschide ușa Barildo! O femeie nu poate să voteze, dar poate să urle! Mă recunoașteți! Dumnezeu!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 Așa încât nu pot spune că răzbunarea cădea în sarcina lui, ca bărbat al meu. Era de datoria ta să mă răzbuni. Fiindcă până noapte anunții, fica e apărată de tată, nu de bărbat. Fernando Gomez, m-a acasă la el, sub ochii voștri. Ca niște ciobani fricoși ați lăsat prada în ghearele lupului. Câte pumnale ne-am văzut îndreptate împotriva mea, și obrazniciile, cuvintele de ocară.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 Vor fi împotriva mea. Și eu te voi urma, Estefan. Oricât de tare ar fi puterea dușmanului. Moartea acestor tirani. să moară cu toții. Moară, moară. Care este planul de bătaie? Niciun plan să ucidem fără să-i mai alegem ce Cu toți suntem de părere că tiranii Trebuie să moară Scoate-ți din ascunzătoare Lângi, arbalete, suliți, topoare Și ciomege Moarte, Moarte tiranilor Trăiască cu ele de o vehura A -a. A -a.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 Când jignirile îndurate de femei sunt la fel de grave ca și acelea suferite de bărbați, Hai, ce trebuie face? să facem? Să luptăm și noi pentru cinstea noastră. Iată, vine am în fruntea unui grup de femei. Din. Iată, vine și grupul Hiașintei. Am sosit! Am sosit! Să o de femei și să ne apuntăm și noi în luptă. Tu, Iasinta, după greaua jignire pe care ai suferit-o, ești demnă să comanzi la asemenea oștire. Nici cele suferite de tine nu sunt mai prejos. Să nu pierdem timpul. Tu, Pascuala, vei fi port drapel. Să prindem da, atunci da, da. din gardul purpul prășinii. Nu, avem timp. Ne purtăm ca de scufile noastre. Ai Gat, gata? Gata! Gata! Pornim spre Castelul lui Fernando Gomez.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 Cine l-a ucis pe comandorul Fernando Mai Vai strânge Ah! ea! e un bătrân! Lăsați-mă! Lăsați-mă o clipă să respir! Doamne! E tata! O clipă! Slăbește prin ea! Acum vorbește! Cine l-a ucis pe comandor? Fuente Ovehona! O se bătrân! Tată! Numele tău va cunoaște gloria veșnică. Sfuiți pe laude pe femeia aceea! Așa! Rengeți prin ea! Ascultă, femeie! Cine l-a ucis pe comandantul? Vâne de oehun a doua! Să mergeți mai tare! Mă bucur că mi-i strânge și mai tare. Spune, femeie, cine-a fost? A fost. Mango, fără de pe domnule. domnul Rău. Aţină și şi pe de Sărmanul Mengo, fără îndoială despre el e bomba. Mă tem că Mengo va mărturisi. No. No. No. We'll just bring you here! Yeah, go! Go, go, go! We'll just go! Go, go, go! We'll Vă spun, domnule judecător! Mai ștăbește prin ea! O ne-am la grindă! Ai, ai, ai, Încet, domnule, încet! Cine a ucis pe Fernando Comezi? Spânte omehuna! În numele Sfintei Chisiții vă jur că vomâi voi la pe toți! nu le mele! Cine l-a ucis pe comandor? Nimeni nu mărturisește, Frondozo? Popor de viteze! Lăgă-l pe copilul acela! Așa! Eu știu, copilule, că tu cunoști adevărul. Cine a fost? A fost... tu, oh. Dumnezeu! i Am obosit! N-am mai pomenit atâta de urzenie. Am torturat peste 300 de țărani! Da tot ce mi-a dat aceseraș răspuns. Vrei ceva cu una? Să spad jog de știință. Să mergem. Au uh. rezistat prundos, Au rezistat. S-a discutat mult, să se mai discută asupra arbitrajului regal în această piesă și în altele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 Ilustrația muzicală, Romeo Chelaru.